Глянеш, незавидна травичка, а в ній сила. ймення хтось дав їй цар дуб або цар трава. Був такий знаючий чоловік, що від нього нечуй вітер, начувся цих тайн. Чоловіка нема, а наука зосталась. Вночі тихо-тихо в його нечуй вітрових володіннях. Десь аж за третім лісом зрідка проб'є стуків чиєїсь моторки. Простукочий затихне. І лише коли по неї горожани в суботу, Тоді вся плавня співає. Життя без пісні, хіба то було б життя? Плевеш собі човном, і чуєш, які пісня плеве. То вигонеться вгору, то розіллявшись, Далеко стелиться серед лунки хвод, Поволітане, гасне. Там, де незвичний заблукав би, Не вітер і вночі пройде, Хоч і з зав'язаними очима. Нема для нього тут невідомості. Кожен закрут річки, найменшу заводь, він будь-коли впізнає. Кожне повалене дерево в річці йому як знак, як товариш. Бродячий гурт яких-небудь безсовісних шебайголов і той перш ніж розкидати по лісу консервні бляшанки або порожніми пляшками ціляти стовбур дерева, деколи такий спохопиться, озираючись чи не видно десь поблизу діданичу вітра громадського доглядача усіх цих угідь скарбного. Прийде, нагримає, насоромить. І не тому, що доглядач, а душа боїть дивитись, як варвар сучасний нищить, запаскуджує світ цієї краси. Там, де під час окупації було вирубано частину добів, тепер насадили молодий дубняк, а біля дубочків акацію в ролі підгонеча, щоб примушувала їх швидше рости. З підгоничем дубці добре піднялися. Дідничий вітер власноручно написав і поставив біля тих насаджень охоронну табличку. Хто посадить, того і внуки згадають. Одначе, не лише браконьєри знають сюди дорогу. Приїжджають і такі, як Баглаєве, оце товариство. Славні, дорогі йому люди. Поспівали, нагомонілися, та й вони притихли. І вогнище їхнє пригасло і опівнічні роси вже, мабуть, упали на їхні рюкзаки. Повкладали слебонь, поснули. Тільки двоє отих закоханих ще на березі бувавніють. Сидять, посхилялись головами, придолившись одне до одного. Над тихими водами скарбного, закоханим, їм ніч без сну, зорі їхні не сплять. Сидить у човні посеред води старий нечуй вітер. Жде улову в своїй ятері, чи, може, коняє? Ні, не коняє він. Думки, наче сни, снуються старому. Молодим себе бачить, Парубком бойночубим На бронепоїзді у степах. На одному з тих червоних Пролетарських бронепоїздів, Що клас його сам собі Викував за муром заводським. Яке сонце тоді йому світило, Який світ стелився навкруги, Гнявся за тими, що і катратий. Кучерував у них на тачанці, Аж потім, пізніше, Дом на їх обох помирила Сводили разом і третю, і четверту Скільки металу країні дали Коли чистка на всіх була по заводах Підбирались і до Ягора Ізот за нього тоді вступився Звідти почалося їхнє побратимство на все життя Друзяка Ягор і тепер його не забув Днями провідав Посиділи разом у скарбнянському курені Погумоніли продавнє Ох, і хльости ж були в махна, А де ділись, як димом зійшли. Прапірного ще згадали, Що позадорік помер від тієї хвороби, Що ніякої цар трави від неї нема, А якби хто знайшов, Золотий пам'ятник був би тому. Снується і снується всяке. Ніхто в наш галопний час Серед шарпанини життя З його карколомним темпом Не передумає стільки дум, Як нічні сторожі. Коли земля засинає і згасає денних клопотів, і дипломовані філософи вже сплять, сторожі, ці невідомі нічні мислителі, заступають на свої вахти, виходять в океани роздумів і зорі задають їм свої нічні питання. Допитуються молоді «В чому щастя? Яке воно – щастя?» «Вимагають як стипендії – щастя нам дайте!» Якби ж його можна було виловити в оці ятарі та й подати вам готовеньке, згадався знову Іван Баглай та його товариство. Ті, біля чого вогнища він щойно сидів, совісні люди, такі стають ліцарями праці і життя. А які лицарі з вас, молоді вітрогони, які з вас майстри. Всі, хто буває на скарбному, діляться для нечуй вітра на майстрів і бракундєрів. Тарасовим словом їх ділить, то й морує, то й руйнує. До останніх причисляє і сина свого. Чому він такий? І як же воно вийшло так, що трудяга не всепущий та викохав бракуньєра? Послухати його, то ніби все він робить для кращого. Собор треба снести, бо заважають збудувати ринок для трудящих. Томани зліквідувати, скарабневця висушити, воно, мовляв, комарів розводить. На все в нього в нищителя готове пояснення, та ще яке? Чи це все неминуче в житті? Як на дерево шашіль, на метал корозія, на пшеницю кукіль? А може, так насупроти майстра мусить бути і свій браконьєр? Так було завжди, але чи завжди так буде? Тільки невже всюди, де йде будівник, повинен невідлучно, як тінь, іти і руйнач. В голові самі тренки-бреньки. Ще цвяха пуття ніде не забив, а він уже спішить мерщись нести старе. Розкорчувати, розчистити місце під якусь іншу споруду. Може і без вікон, без дверей. Таке життя то, що треба в нього пробогім іти, живохватом. Тільки тоді чогось досягнеш. Іде. Та все чомусь скорчування починає. А понищиш, кинеш у небуття батьківське сину. Та й власне твоє життя безцільно впаде. Заглухне в тебе ж біля ніг Каліка той, хто не здатен предківщиною дорожити Людині дано пам'ять, що сягає у віки Тому вона й людина Докотилась щутка до нечуй вітра Ніби тусин його скоро має піти на підвищення Буває, що такі далеко йдуть Не беріть його, самі губи шепочуть Ніби застерігають когось Не беріть, не беріть, хоча й з мого роду він Сам не помічає старий, уже звертається з цим шепотом до берегів і до темних глибин, де риба дрімає. Бо як візьмете, він вам не один собор знесе, не одне таке смердюче море збудує, що ради полтім не дасте. І все ж, хотів би бачити його. Хотів би, щоб дитятком ласкавим прибіг, чи юнаком за взятцем вернувсь, веселим заводським Володькою, яким його знали на металургійному. Іде і внуків приводить, і каже, «Знайомтеся з внуками, тату, і відтепер до нас перейдете жити, заберу вас звідсіля». «Чи, може, ще й прийде колись?» І знову само шепочеться кудись до берегів до темних урочищ скарбного. «Дорожіть днем, ось що я вам скажу, молоді, дорожіть митцю секундою, живіть так, щоб стигли зоставити слід після себе путящий». Живе не той, хто чадить, живе, хто іскрить. Знайте, що всі ми станемо перед судом будучиний, а перед тим судом ніякий тамерлан, ніякий найбільший руйнач не переважить посліднього мулера Зоставте ж слід, не бляшанку з підшпротів, покинуту на скарбному, не купу сміття, а таке, щоб людей радувало, близьких і далеких. Дорожіть, дорожіть миттю, синочки Богеси планується, все на світі планується Не планується одна тільки – смерть Він знову стихає, схиливши голову на груди, наче спить Але він не спить В його віці люди вже мало сплять Насувається небуття, вічна розлука А все ж йому, не чуй вітрові, іноді здається, що звідти він Снатуживши силу останню, колись знову повернеться Щоб ганяти браконьєрів Та щоб подивитись ще раз хоч зодалеки На свого заводського титана На собор зачіплянський На буре небо над містом То його небо То його він таким витворив бурим Бо дом не він ставив і мартени Металу виплавив ріки не менші, як оце скарбне і якщо настане час назавжди йому попрощатись, сказати усім, кидаю дом не вам, скарбне покидаю у спадщину, то заповісь поховати себе не там, де їхнє багадінні місце відведено, а на найвищій з могил степових. Хай з одного боку дуби скарбного зелено шумлять йому, а з Дніпра височать списи рідних труб заводських.